Дава живот, скръпта и радоста. Беседа, държана от учителят на 25 юли 1925 г. в град София. Ще прочета част от 10 глава на Евангелието от Йоанна. Истина, истина ви казвам: който не влязва през вратата в кошарата на овците, но преляза от другаде, той е крадец и разбойник. А който влезва през вратата, пастире на овците, не му вратарят отваря и овците слушат гласа му и своите овци по име зове и ги извожда. И когато изкара овците си вън, ходи пред тях и овците идат след него, защото знаят гласа му. А след чужденец не оти, но ще побегнат от него, защото гласа на чужденците не знаят. Тази притча им рече Исус, но те не разумяха, що бе това, което им говореше. Тогава пак им рече Исус, Истина, истина ви казвам, че аз съм вратата на Овците. Всички, които са дошли преди мене, гръдци са и разбойници, но овците ги не послушаха. Аз съм вратата. През мене, ако влезе някой, спасен ще бъде. И ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат преизобилно. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир душата си полага за овците. А наемникът, който не е овчар, но когато овците не са негови, види вълка, че иде и оставил овците и бяга. И вълкът разграбя овците и разпръсва ги. А наемникът бяга, защото е наемник, и не го е грижа за овците. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават. Както ме познава отец, и аз познавам отца, и душата си полагам заради овците. И други овци имам, които не са от този двор. И тях трябва да събера. И ще чуят гласа ми. И ще бъде едно стадо и един пастир. Затова Отец ме люби, защото аз полагам душата си за да я взема пак. Никой не ми я отнема, но аз от само себе си я полагам. Имам власт да я положа и имам власт пак да я взема. Тази заповед приех от отца си. Аз ще се спра само върху думата «Живот». Животът – това е най-великото благо, което човек познава. И всички други блага се познават само чрез живота. Когато ние говорим за живота, подразбираме онова същественото, реалното, което не се губи. Думите съществено, реално Съ синоними. Реалното е отвън, същественото отвътре. Но както външното се променя, така и вътрешното се променя. Животът има две фази и той се мини външно и вътрешно. Следователно, външните промени на живота Съответстват на вътрешните. А вътрешното изменение на живота, всякога носи велико разширение в съзнателния живот. Някой път ние казваме, че еди кой си човек се е изменил. Как? Външно ли или вътрешно? Има изменения в света които стават механически, без да взима участие съзнанието в тях. Един камък може да измени мястото си несъзнателно. Една дъждовна капка може да капне тук или там несъзнателно, но една човешка мисъл, изпратена някъде да помага, винаги идва съзнателно. Едно човешко чувство, изпратено някъде да помага, също идва съзнателно. От тук вадим заключение, че има разлика между всички сили, които се проявяват чрез живота. Всичко, което става в пробудената душа, е съзнателно. Ние взимаме тази душа като представа е на неизменната форма на живота или същината на човека. Това е човешката душа. За да може човек да разбира тази същина, трябва да разбира самия живот, който е вложен в него. Не физическия живот, то е външната страна на живота. Но вътрешният живот, духовният живот, великото, божественото в него. И когато ние говорим за това велико, божествено начало в човека, някой мислят, че то е нещо специфично. Не е така. Божественото именно е същественото в живота. Той е безсмъртният живот а безсмъртният живот подразбира онова висше съзнание, което обхваща всички закони. Следователно, никоя външна сила не е в състояние да ви доизмени живота и да внесе някаква дисхармония в него. И тъй животът трябва да се разбира. Вие не можете да разберете любовта докато не разберете живота. Животът е най-малката величина, най-малкото проявление, с което започва любовта. Значи, животът е най-малката величина в космоса. Понеже хората не разбират същината на живота, казват, че животът се е изменил. Ако измервам един плат с аршина и местя аршина по неговата дължина, аршина ли се мени или плъта по него? Аршинат не се мени, той остава един и същ, но само минава от една позиция в друга, движи се по плъта. И затова, когато някои казват, че живота се изменил, аз подразбирам следното. Животът не се е изменил, но изменила се е само материята, която се измерва, която се организира чрез живота. Изменят се мислите, които се проявяват чрез живота. Изменят се чувствата, които се изразяват чрез живота. Защото в дадения случай всяка мисъл, всяко чувство, това са елементи на един повищ живот. Христос казва, аз им давам живот и то преизобилно. Какъв живот? Обикновен живот ли? Нима жабата не дава живот на своите жабчета? Нима птицата не дава живот на своите малки птиченца. Нима вълкът не дава живот на своите малки вълченца. Нима червеят не дава живот на своите малки червейчета. Те дават живот. Но има степени в живота. Истината е, че човек трябва да познава живота. Съвременните хора още не са се натъкнали на истинските прояви в живота. Това, което съвременните хора наричат живот, това е още предисловие на истинския живот. Ако във вашата градина се влива една река пълна стиня, има това е вода? Там има вода, но пълна стиня. Тази вода със своите отайки, по-скоро ще внесе разлагане, смърт, отколкото живот. Съвременният органически живот, с който хората се хвалят, е живот пълен само с тиня, с отайки, и за това хората умират, разлагат се. Материалният живот на хората, аз наричам тинестия живот, с който хората като се поливат, Разлагат се и умират на общо основание. И тогава учените хора казват, че живота почнал да се разлага. Разлагане има в материята, но в самия живот няма разлагане. Животът разлага нещата, но той сам не се разлага. Следователно, първото проявление в живота е, че в него се проявява един Съразмерен ритмус. Едно разумно движение. Ето защо първият ритмус в живота е разумното движение. Това движение се нарича волево, разумно движение, което е отмерено. Затова всеки човек, който иска да издържи живота, трябва да има този ритмус на движение в себе си. Когато човек дойде да борави с ритмуса на живота, той не трябва да си представлява дали е млад или стар. Той не трябва да мисли кога е роден и кога ще умре. Такива идеи не трябва да влизат в ума му. Когато старият човек мисли, че е стар, животът му не може да има ритмус. Когато младият човек мисли, че е млад, животът му също не може да има ритмус. Ти ще престанеш да мислиш, че си млад или стар. И ще почнеш с опитността на великия божествен живот. И тъй ритмусът е първото движение в живота. Второто движение е разумността в живота. Животът е разумно движение на Словото. Всяко движение, всяко разместване, си има особен звук. И когато човек направи едно разумно движение, в това разумно движение има и разумно Слово. Както онзи цигуар, който се движи разумно ръката по цигулката, дава смисъл на музиката, така и човешката ръка, като се движи разумно, дава разумния живот. Много съвременни религиозни хора се спират пред науката и казват Нас ни трябва само божествената наука. Не ни трябва човешка наука. В света няма никаква човешка наука, а има само една. Тя е божествената наука. Науката може да бъде само в такъв смисъл човешка, както когато хората изкопават златото от земята и се направят от него монети и разни други украшения и казват, това злато е наше. Колкото това злато е тяхно, толкова и науката може да бъде тяхна. Ти завързваш един вол с ЮАР. Държиш го една година в дома си и казваш Този вол е мой. Твой? Отде го взе? Купи го. Как? Може ли да се купува живота на вола? Ти си играеш с една посредствена величина. По същия начин ти си играеш и с науката, като казваш че не искаш човешка наука, а искаш божествена. Коя е божествената наука? В човешката наука казват «2 и 2 равно на 4». В божествената наука казват «двете си е 2». «Двете никога не може да бъде равно на 4». В човешката наука казват «5 по 5 равно на 25». В божествената наука те си е всякога 5. Не може да бъде равно на 25. В човешката наука казват 6 по 6 равно на 36. В божествената наука 6 си е всякога 6. Не може да бъде равно на 36. Сега мнозина от вас могат да ми кажат, как така 6 по 6 да не е равно на 36. Може и да е равно на 36, но кога? Аз мога да взема няколко огледала и да прекарам вашата сянка през тило огледала по такъв начин, че да се получат 36 отражения. Добре, но всички тия 36 сенки или отражения на вашия образ, съществени образи ли са? Не, само единят е съществен. Тъй, че когато ние казваме 5 по 5 е равно на 25, числото 25 е отражение на нещата, а само числото 5 е истинският образ. Някой казва Знаеш ли какво нещо е 25 гроша? Зная. Едно време с 25 гроша Можеше нещо да направиш, а сега с 25 гроша нищо не можеш да направиш. В Турско време с 25 гроша можеше да купиш нещо, а днес с 25 гроша не можеш да си направиш нито един обед, даже една закуска не можеш да си направиш. Нито пък можеш да си купиш една паста от първокачествените. Тогава казват... Ние трябва да разбираме Словото Божие, трябва да разбираме дълбокия смисъл на живота. Кой е дълбокият смисъл на живота ти? Да имаш този правилен ритмус в сърцето си, че като станеш сутрин да си радостен и да не започваш с лошото в хората. Този е крадец, онзи е лъжец, този е вагабонтин, онзи е вагабонтин. Всички хора са лоши, а само ти си добър. Всички хора са лоши, то значи 5 по 5 е равно на 25. А само той е светия човек, числото 5. Че какта излязоха тия вагабонти от тебе? Ако 25-те са вагабонти, то и ти 5 -те. От когото излязоха всички други, също си вагабонтин. За да бъде твоята репутация честна, трябва и другите да бъдат честни. Когато казваме, че хората са лоши, в какво седи диви да им в живота? В какво се проявява тя? Всеки човек може да стане лош за тебе, ако не изпълни едно твое желание. Всеки човек пък, който изпълни едно твое желание, е добър човек за тебе. Тази е мярката, с която вие мерите нещата. Ако един войник не изпълни задълженията към отечеството си, както трябва, той ще стане лош. Но ако изпълни задълженията си, както трябва, той ще стане добър. Ако един учител изпълни задълженията си към гимназията, тъй както ги изискват от него, той е отличен, благороден човек. Но ако не ги изпълни, той е лош човек. Ако един свещеник изпълни задълженията си към църквата, тъй, както тя ги изисква, ще кажат, че той е отличен свещеник, Но ако не изпълни задълженията си към църквата, той е лош човек. Тъй, както мисли църквата, меродавна ли е? Коя е същината, по която ние трябва да мислим? Този, който убива другите, за него е добре, но когато него го убиват, лошо е. Защото когато някое лошо действие се върши по отношение на другите, ние го намираме за добро, а когато същото действие се обърне по отношение на нас, ние не го одобряваме. Следователно, в света има друга една норма, по която ние трябва да живеем. Тя изисква да живеем според божествения живот. За пример, седят двама души, разговарят се и единият от тях казва на другия: Ама ти не ме разбираш! Питам, могат ли да се разговарят двама души, които не се разбират? Някой говори, иска да ме убеди да повярвам в нещо, в което не вярвам. Казва ми, 5 по 5 равно на 25. Е, как мога да вярвам в това? Как мога да вярвам, че ти, който седиш пред няколко огледала и ми показваш едно от отраженията в тия огледала, си друго нещо от това, което представляваш действителност? Някой казва, Ами, как така да не ми вярваш? Мене духът ми говори, аз разбирам, добри. Аз разбирам добре нещата. Какво нещо е духът? Духът дава светлина. Хубаво! Щом духът ти говори, щом духът дава светлина, нека до вечера ние двамата, като философи, да си почетем без светлина. Той казва, Светлината на свеща е нищо, но да знаеш какво нещо е светлината на духа? В такъв случай, до вечера ще дойда при тебе, ще загасим лампата и ще четем на светлината на духа. Загасваме лампата, но не може да се чете. Защо? Нали духът ти говори? Нали той ти дава светлина? Значи духът, това не е философия. Трябва да знаеш, че това, което аз говоря, и това, което ти чуваш, това е духът. А това, което не чуваш, то е 5 по 5 равно на 25. Това, което мислиш и чувстваш, това е духът. А другото нищо, то е отражение. То е 5 по 5 равно на 25 или 6 по 6 равно на 36. Искам да разсъждавате здраво. Аз днес ви държа една философска беседа, понеже виждам, че сте учени хора. Както едно време апостол Павел казваше на унези културни атиняни. Понеже виждам, че сте много учени хора, много културни, искам да се поразговоря, да пил... пофилософства малко с вас. Искам да бъдете тъй добри да ме изслушате, да ви поговоря малко за този великия Единия Бог. И аз днес ще ви говоря като на хора с много знания. Да не ме разбирате криво, да мислите, че това е ирония. Не, наистина вие сте учени, много учени хора. Когато един ученик почне пред учителя си да доказва, че той знае нещата, разбира се, че той знае нещата, разбира се, че той е учен, знае много нещо, равене на учителя си. Тъй както ние разбираме нещата, това са разни положения, които съществуват в света. Отраженията в тези огледала могат да бъдат по-малки и по-големи. Ако предметът е по-далеч от огледалото, отраженията се виждат по-малки. Ако предметът е по-близо, отраженията се виждат по-големи. Някои хора в живота си се виждат по-големи, а други по-малки. Защо? Аз тълкувам това последния начин. Когато някой човек се вижда много голям и гласът му се чува добре, това показва, че той е пред първото огледал още. Значи отражението му е голямо. Щом някой човек се вижда много малък и гласът му се чува слабо, той е пред четвъртото или петото огледало и отражението му е малко. Ние тогава казваме на най-отдалечения. Викай по-високо, да ти се чуе гласа. Добре, ако ти си едно отражение от четвъртото или петото огледало и говориш, можеш ли да кажеш нещо много хубаво? Ако един поет напише един хубав сунет или една хубава любовна песен, или възпява душата, или месечината, може ли да се прочуе? Може. Мнозина хора започват да декламират, да цитират неговите стихове. Питам. Всички тия хора поети ли са? Не, те не са поети, но един и същ. Поет говори в една и съща форма, но с хиляди гласове. Деко го срещнеш, все месечината възпяват. Казвам, това е повторение, това е еднообразие в света. Питам, еднообразието не отекчава ли? Казва, чакай де, мен духът ми говори. Какво ти говори? Че трябва да бъда добър. Срещна вторе някой и той казва същото. Мене духът ми говори. Какво ти говори? Че трябва да бъда добър. Срещна трети, пак същото говори. Това е същият поет, който възпява месечината. Питам. Като казвате, че трябва да бъдете добри, с това изчерпахте ли въпроса? Разбрахте ли философията на живота? Някой поет напише някои работи, но и той не ги разбира. Сам не знае какво е писал. Шекспир писал някои съчинения, но сам не е знаел какво иска да изрази чрез тях. А седнат някои коментатори, документират какво искал да каже Шекспир със своите съчинения. Господ направил света, и само Той знае, защо го направил. А седнем ние документираме, защо допуснал злото и доброто в света, защо допуснал някои работи, а други не и така нататък. Господ не създаде хората да философстват в света, но ги създаде при днешните условия да се учат и да живеят разумно. Господ им каза, ще гледате на същественото в света, а няма да гледате на отраженията в тия огледала. Мисловният свят в днешния човек ние наричаме фантазиране. Например, седнал някой млад човек да фантазира, че ще стане учен, красив човек и тъй, както е рус, с сини очи, за заострени, тънки некти. Всички ще го харесват. После мечта е, че ще свърши няколко факултета, ще знае философия, геология, ще стане добър музикант, художник, ще пише хубави работи, знаменит поет ще стане. Но дойде до огледалото, въздъхне, Въздъхне си, изпълшка си и се отдалечава. Разхожда се из стаята, но на другия ден гледаш, вади си главата от мината, отиша там, да копае въглища. Обаче нито едното, нито другото положение е реално. Никой не може да ме застави да сляза долу в рудницата да копая. Казват, как такива са условията. Не, ти можеш да мечтаеш и да не мечтаеш, но трябва да знаеш, че изборът е по твоя свобода. Ти ще излизаш от едно място и ще влизаш в друго. Не е лошо, че моето лице има отражения, но тия отражения трябва да ме познават отражението има това качество, че винаги познава реалността. Огледалото казва, за да бъдеш реален в моя ум, винаги трябва да седиш пред моето лице, защото само тогава може да имам истинско понятие за тебе. Ако аз философствам по този начин, Мога да извадя такива изводи от живота на човека и от неговата мисъл, че съвсем да ви обесърчам. Вие казвате, животът не струва нищо. Значи, мярката, с която вие мерите нещата, не струва нищо. Мярката на живота ви не струва нищо. Щом казвате, че животът не струва нищо, тогава коя е вашата мярка, с която мерите нещата? Нека имаме една единица мярка, с която да мерим. И най-после ние започваме да спорим, дали животът е физически или духовен. Животът не може да бъде нито физически, нито духовен. Той може да има физическа форма. Може да има и духовна форма. Но животът, сам по себе си, няма само една форма, но безброи форми и то толкова много, че и ангелите не знаят колко са. Ако вие, като естественици, разглеждате под микроскоп формите на живота, ще видите... Че в природата съществуват толкова малки формички, безброй, от които могат да се наредят на върха на иглата и пак да не се виждат. Представете си колко много форми още съществуват, като се изкачвате постепенно по лествицата на живота. Неизброими са формите на живота и то една от друга по-красиви. Но красотата на нещата не е във формите, а в този вътрешен, божествен живот, който се крие в тях. Затова във всеки живот има само един момент, в който може да се схване реалността. Щом се схване реалността, човек минава, от едно състояние в друго. Следователно, ти ще живееш в една форма до тогава, докато можеш да схванеш онзи реален лъч на живота, онзи реален лъч на светлината. Някои питат, защо живеем? За да схванете онзи реален лъч на живота, и да минете от едно състояние в друго. Само така ще разберете реалността на онзи велик божествен живот, който се таи във вас. Значи реалността не е във формата на нещата. Аз не съм против формите на живота. Аз не съм и против човешката наука. Но казвам че онзи, който изучава човешката наука, трябва да има велико смирение. Вие не искате да изучавате човешката наука, но се ползвате от всички нейни изобретения. Ползвате се от шапките и от обущата и от всички пътни и други съобщения, коли, автомобили и така нататък, и казвате най-после «Аз не давам нито пет пари за човешката наука». Не даваш пет пари за себе си, а не за човешката наука. Когато един фили... велик философ работи върху някоя теория, аз работя заедно с него. Аз съм само зрител, внушавам му, а той работи. Ако един майстор-дрехар шия една дреха, той или е майсторът или аз, който носи дрехата, ако не съм аз, той няма да е никакъв майстор. Когато един философ пише една теория, аз му казвам. Ти ще напишеш една теория за мене, аз ще я е тури на себе си, ще я облека и ако е хубава, ще я нося през целия си живот и по този начин ще ти я платя. Следователно, у нас трябва да има това крайно смирение да се учим. В българите между всички ученици има един навик да употребяват в езика си чужди думи, повече от латински и гръцки. Например, космос, хиперестезия, ексмоза, ендосмоза, филиотика и така нататък. И тогава някой пита. Ти знаеш ли какво нещо е саркус? Зная го. Ами знаеш ли какво е немос? В саркус има болка, а в немос има мисъл. Когато дойде саркус, коремът става голям. А когато дойде немос, умът става голям. Всички идеи трябва да съдържат в себе си живот. Трябва да имат смисъл. Идея, която не носи живот в себе си, не е идея. Във всяка идея ти ще хванеш само една мисъл. Във всяка идея ти ще схванеш само едно чувство. Във всеки живот ти ще направиш само едно добро дело, но това дело ще те прекара от едно състояние в друго. Някой казва Да, но аз съм направил хиляди добрини. Хиляди добрини си направил, но всички тия добрини пак ще те вкарат в ковчега, в гроба. Истинското добро никога не умира. То носи живот в себе си. Живот, на който формите се разрушават, не е живот. Не си правете иллюзии. Ако днес имам една идея за Бога и утре я загубя, това не е живот. Когато аз хвана истинската идея за Бога, в мене ще настане такъв трепет, такава светлина, че ще имам възможност да направя истинска жертва. Тогава в мене няма да има никакви противоречия. И аз ще съм готов да направя всякакво добро. И когато хората ми говорят много лоши работи, аз ще мога да филтрирам всички техни думи и ще изнеса истинската идея, която се крие в тях. Някой ми казва, ти си вагабондин, ти си простак, невежа, ти си дапак, ти трябва да се преобразиш, да се трансформираш, да се съобразяваш наредбите и законите на обществото и така нататък. Аз казвам, братко, всичко това са философски изречения. И Христос казва, аз им давам живот. На кои? Той дава живот на онези, които искат да намерят пътя на истината, която ще ги направи свободни. Истината, именно истинската форма, която носи живота. Защо търсим живота? Само истинската форма на живота може да ни даде разумност, свобода и простор. Просторът е необходим за живота ти. Малкият живот се простира в малки форми, а великият живот изисква велики форми. Като казвам велика форма, подразбирам форма, която е сложна в себе си. Някоя форма може да е малка, но всъщност сложна. Истинският живот изисква сложна форма. По какво се отличава живота на човека от този на по-днищите същества? Неговият живот е с хиляди пъти по-сложен от тоя на мравите, например на птиците, на млекопитающите и така нататък. Сложен е човешкият живот. В него има по-други разбирания от тия на животните. И животните съзнават, но те виждат само формата на живота. Те не разбират, че в него има смисъл, че има изобщо по-велик живот от техния. Животът на хората е сложен, но животът на ангелите е още по-сложен от техния. Те виждат неща, които ние не виждаме. Тия работи, които съставляват за тях смисъл, за нас не съставляват нищо. Или нямат особен смисъл. Една малка звезда за нас представлява само един Малък микроскопически диск, когато за един ангел тя представлява една планета с милиони и милиони разумни същества в нея. За тази звезда ние казваме – трепти тази звезда. Но не е само това. В нея трептят милиони и милиони разумни същества от една по-висока култура от нашата. Има и други същества като нас, които не схващат това положение. Има много същества, които гледат на въпросите като нас. Даже те ни илиминират и казват. Земята няма никакъв смисъл, тя няма никаква цена. Като не схващаме дълбокия смисъл на живота, ние губим кредита от тези истински разумни същества, които носят истинския божествен живот и които ни дават знания. Първото важно нещо в живота ви е да искаш да знаеш живота на другите хора, защото е и твой живот. Ти трябва да знаеш смисъла на живота, понеже е повише, отколкото си го представляваш. В тази реалност, в която живеете, ако речете да направите един несполучлив опит, вие може да се усъкатите. От този опит ще видите, че има една опасност в неестествените иллюзии на живота. Ако вземете едно огледало да се огледате в него и после с един парабел стреляте във вашето отражение, вие ще усъкатите своя образ, ще усъкатите живота си. В дадения случай, вие ще произведете една дисхармония в ума си. Ето защо, когато някой път казвам, че не трябва да мислите нито да говорите лошо за някой човек, какво подразбирам? Когато говорите лошо за някой човек, вие говорите лошо за неговото отражение – или за неговия недействителен образ. И по такъв начин усъкатявате истинския му образ. Като знаете това, вие не трябва да говорите лошо за никого, защото образът на всеки човек е свещен. Макар че тия лоши думи да се отнасят до неговото отражение, все-таки можете да му напокостите нещо. Така се усъкътяваме ние. Често аз виждам някой човек, се хванал за главата, казва Мъчно ми е нещо. И тогава казвам Де е истинската философия на нещата? Как ще се установи тя? Казваш Вярвам в едина го истина го Бога. Вярваш в едина истинна го Бога, а не живееш според един го, истинна го Бога. Верую без живот не е верую. Живот трябва. Ще ви дам един пример за уяснение на мисълта си. Понеже мисълта ми е малко интензивна, естествено е при това, че всяка интензивна мисъл, понеже предизвиква разширение съзнанието, не може изведнъж да се схване, не може да има практическо приложение. Ако не следите хода на мисълта, вие ще се намерите в положението на ученици, които само пишат и изтриват. Напише нещо на дъската, вземе гъба после и го изтрие. Пак пише нещо, паго го истрие. Казвам, не е така. Отново напише, паго го истрие. Не. След като напишеш нещо, колкото да е глупаво, трябва да го оставиш. Вие ще познаете, дали е вярно той или не. Нямаш право да изтриваш нещо, докато не напишеш друго. Нямаш право да ядеш в някоя гостилница, докато не си платиш. Дали имаш пари да си платиш или не? То е друг въпрос. Но тори в, в ума, си мисълта, че ще платиш на този гостилничар, е то много добре. Вие казвате. А. Той е гостелничар, може и да не му се плати. Не, аз трябва да си платя на всяка цена. Представете си, че аз съм една млада, 21 годишна мома, неопитна в живота, която съм тръгнала хубаво облечена, с нова шапка, нова рокля, ходила съм на разходка, и по едно време искам да се убия в някоя гостилница да си хапна. Вляза вътре, нахраня се, но нямам пари да платя. Искам да отида дома си, да взема пари. И в този момент ми идва една свещена идея. Приближавам се при гостилничара и му казвам. Аз нямам сега пари, ще отида дома си да взема но ти покажа, че съм честна, ще те целуна. Тъй, както те целувам, тъй съм честна и ще ти платя. Вие си казвате, като философи. А, млада мума! Да, но този гостилничар е разбира. Той се зарадва и казва. Много съм щастлив, че посетихте гостилницата ми. Заповядайте и втори път. Не взимайте този пример в лош смисъл. Мога да ви представя обратния случай. Отива в същата гостилница една млада мума, но дебела с дебели усни, криви очи и казва на гостилничара същото, както и първата. Но той я отблъсва, изпъжда я навън и казва. Втори път да не идваш в гостилницата ми. Вие сега се смеете, но то не е за смях. Вие разсъждавайте философски и казвайте Омовете ни трябва да са пълни с истински благородни мисли, а лъжливите мисли трябва да изхвърляме навън. Красивите муми, които ни целуват, това са благородните, възвишените мисли, а ония муми с дебелите устни, това са лъжливите мисли, които трябва да се изхвърлят навън и втори път да не се приемат. Последните представляват грозотията в света. Защо грозната и хубавелката мума не приемаме еднакво? Грозотията в живота проистича от промените на самия живот. Следователно, грозотията в живота представлява материалния живот, материалните форми. Злото в света, това е граница на преходното състояние в развитието на формите. Значи всички преходни стадии в развитието, това са все зло. Материята се разлага, това е зло. Но след той се освобождава животът, като минава в една нова фаза. Значи в първо време се образува линия, на деформирането и след това се образува линия на оформя... оформяването. Следователно, при линиите на стария живот образите са грозни, а там, дето започва новия живот, образите са красиви и дохождат в пълната си красота при Божествения живот. Ние се стремим към доброто. Защо? За да може нашия живот да намери онзи пластичен израз, който е израз на Божествения живот. Доброто е форма. Без доброто животът не може да се прояви. Първата форма на живота е доброто. Втората форма на живота е мисълта. Животът не може да се прояви без доброто и без смисълта. Без тия две форми той не може да стане елемент на съзнанието ни. Аз не гледам как Бог разбира работите. Той ги разбира много добре, но гледам как аз ги разбирам и как трябва да ги разбера. Доброто за мен е една необходима Божествена форма, за да мога да разбера божествения живот и да придобия радостта. Истинската мисъл е втората форма, същота и необходима за моята душа, за да разбера другата половина на същия живот, за да придобия великото благо, което търся. Трябва да бъдем добри, за да може да се изражи Божественият живот в нас. Този живот е един извор. Щом този извор не тече, тогава нямаме живот. Ако ние сме добри, Божественият живот ще излезе от нас и тогава всички хора, които са в хармония с нас, ще се напояват от Божествения живот и те ще се радват. Тогава знаете ли как ще се приплете нашия живот? Всеки красив живот ще, при... ще мине през твоя живот, за да внесе унези сокове, от които твоите мисли и чувства ще растат и ще се развиват. Ако ние не внесем доброто като един основен елемент, в който Божественият живот може да се прояви, ние сме усъдени на страдания, разрушения и смърт. Втората фаза на живота е истинската мисъл, която ние наричаме Божествената идея. Тя е също така необходима за нас, понеже трябва да мине през нашия живот като светлина. Затова всички трябва да бъдем добри. Ние сме добри, само че не се проявяваме. Ние сме като някой богат човек, който затворил парите си, пази ги за стари години. Пари за стари години не се пазят. Парите трябва да се турят на работа, за да се създаде благо на всички хора. Защо парите са направени кръгли, валчисти? Да могат да обикалят света и да се използват разумно. Те трябва да се търкалят, а не да съдят затворени на едно място. Ако имам един Наполеон, кое ще е, е по-хубаво да направя с него? Да го затворя в кесията си или да го дам на някой да го използва за работа? Аз бих предпочел да дам този Наполеон някому да го оживи, отколкото да седи в касата ми мъртъв. Този човек ще каже, твоят Наполеон оживя, а касата никога няма да каже това нещо. Следователно, хората трябва да станат живи каси. Кога ще стане това? Когато всичкото богатство влезе вътре в нас. Ние минаваме вече в нова фаза на живота. Ние не се нуждаем вече от мъртвото злато, от физическото злато. Ако в кръвта ви се събере повече органическо злато, то ще ви причини болка, страдания. Вас ви трябва сега органическо и психическо злато в кръвта. Някои от вас, които ме слушат сега, ще кажат – аз от кои съм? В света има две категории души. Едните от тях, които вървят по права линия, ние наричаме мъже, те вървят по правия, по късия път. Затова, френологически и физиологически, техните лица са продълговати. Ръцете им също. От тях изобщо преобладават правите линии. Кривите линии в тях са изпочупени. Другите души вървят по криви линии, по една вътрешна спирала, около правата линия. Тях наричаме жени. Около една права линия всякога се образува една спирала. Следователно правата линия е перпендикуляр на спиралата. Около една права линия, всякога ще има крива линия. Значи, около който иде мъж, все ще се върти някоя жена. Някой казва, да ме пази Господ, жена не ми трябва. Ти си мъж, той е с права линия. И като така, все ще има една крива линия около тебе. Ако кривата линия не съществува, ти не можеш да се проявиш. Защо? Защото кривата линия, жената, това е доброто в света. Правата линия, мъжът, това е мисълта в света. И за това казвам, ако доброто в света изчезне, ще изчезне и мисълта. Кое се е родило по-рано в света? В Божествения свят по-рано се родило доброто и после мисълта. А в човешкия свят по-рано се родила мисълта, а после доброто. Някой казва, аз трябва първо да мисля и после да правя добро. Казвам, първо трябва да направиш доброто и после да мислиш. Кое е по-добре? Да мислиш по-рано и после да направиш доброто, или да направиш доброто и после да мислиш. Аз мисля, че е по-добре да изхарча първо парите си за бедните хора, а после да мисля как ги изхарчих. Защо? Ако остане първо да мисля и после да ги харча за бедните, аз няма да направя това добро. Като ги раздам, тогава ще седна да мисля Кому дадох и ще си кажа, на този дадох, на онзи дадох. И токовищият хора ще се изпречат на среща ми, ще се усмихнат и ще кажат: Братко, тези пари не са изгубени. Те са в нашите банки. Един ден ние можем да ти ги върнем назад. Вие казвате: Според новия морал, по-добре е да направиш добро, че после да мислиш. Ще дойде след това, някой ще каже. Не, по-добре е първо да мислиш, а е след това да направиш доброто. Аз казвам другояче, без живот нито можеш да мислиш, нито добро можеш да правиш. Следователно, веднъж живея, аз едновременно и добро правя и мисля. Тъй седи въпросът. Аз живея, възприемам божествения живот и тогава доброто съставлява за мен една необходимост. И мисълта също съставлява за мен една необходимост. Бог мисли и аз мисля. Бог прави добро и аз правя добро. Какво ще правя? Да не мисля. Господ не мисли ли? Аз по-горе ли ще бъда от Бога? Ами, като видя тези хубави светове, да не мисля ли? Ами, като не изкачат пред мене у нези хубави муми, да не мисля ли? Цяла нощ ще мисля, коя е по-хубава и коя не е, ще кажат някои. Ами, отде се взеха тия муми? Как, без муми, можеш ли да мислиш? Като казвам муми, аз разбирам доброто в света. Казват за някого. Той все за жени мисли. Ами какво нещо е жената? Някой казва. Аз зная какво нещо е жената. Тя цял ден готви. Слушай, аз познавам твоята жена. Но тя съвсем не знае да готви. Тази, която ти знаеш, че готви, тя е, е, тя е твоята кашаварка, твоята слугиня, а същинската ти жена никога не си цапа ръцете сготвене. По някой път само тя прави такива малки бомбонки по сливите, по крушите и по другите плодове, след което те озряват. Тя само пипне или издуха духа не си служи. Духне върху тях и те озряват. Това, което наричат жена, това е Божествената дева, това е божествения дух, който работи в света. В Божествения свят жената работи, мъжът го няма там. Той работи във физическия свят. Вие мъжете ще кажете, де са тези жени, побеляха ни главите от нашите. Те работят в духовния божествения свят. Вие трябва да знаете, че духът, това е онзи мекия елемент, доброто в света. Когато духът дойде, той не философства, но ще ти каже. Ти си скръбен, но ние ще премахнем твоята скръб. Ти ще станеш тъй добър, както съм и аз. Когато си скръбен, и ще си кажеш. Нека да поутихна малко в себе си, че тогава ще прочета нещо от писанието, ще се помоля на Бога. Още този час духът ще ти проговори или ти е проговорил вече. Той ще ти каже, ела с мене, аз ще те заведа на едно място, при друг някой по-скърбен от тебе и тогава ти със своята по-малка скръб и той със своята по-голяма скръб, ще се зарадвате и двамата. Само скръбите раждат радостите. Такъв е законът в духовния свят, обратен на този в физическия свят. Само скръбните хора се радват, и само радостните хора скърбят. И тогава аз казвам, «Вие, радостните, ще скърбите». А вие, скръбните, ще се радвате. Как ще бъде тази работа? Казвам, Вие, богатите, ще осиромашеете. За железни гребени ще се решите. А вие, бедните, ще забогатеете. Вие, слабите, силни ще станете. А вие, силните, слаби ще станете. Тогава, казвам, вие философите глупци ще станете, а вие глупавите философи ще станете. Сега някои от вас, които сте учени, не ви харесва това нещо. Но уния от вас, които сте глупави, които не сте свършили никакъв факултет, ще кажете Е, значи ние свършихме вече един факултет. Не, не е така. Човек трябва да стане много учен и много прост за да научи тези две противоположности в живота. Той трябва да бъде много радостен и много скръбен, за да опита тези две форми на живота. Тези две форми представляват доброто и мисълта. Доброто се ражда всякога в скръбните хора. Той трябва да знаете. Само скръбта ражда доброто. И когато ние говорим за онази мирова скръп подразбираме, че в мирова скръп именно се ражда великото Божие добро. Затова и светът скърби. Защо е скръпта? За да се роди доброто. Защо е радостта? Радостта ражда светата Божия мисъл. Защо се радвам? За да се роди Божията мисъл в тебе. И като се роди тази мисъл, тя ще светне в тебе, ти ще четеш в твоята книга, а духът ще се говори в твоята душа. Някой се радва. Защо? За да се роди в него доброто от Божествения свят. Разбрахте ли сега, защо трябва да се радвате и скърбите? Това е философия. Ако разбирате живота така, той ще има смисъл за вас. И тъй, защо трябва да скърбя? За да се роди доброто в мен. Защо трябва да се радвам? За да се роди Божията мисъл в мен. Защо трябва да се радва този брат или тази сестра? За да се роди мисълта в тях. Защо трябва да скърби този брат или тази сестра? За да се роди Божието добро в тях. Това е обяснението на скръпта и радостта, двете форми на живота. Ще кажат някои, ами това вярно ли е? Вярно е сто и един процент. Това е философията, която не търпи никаква критика. Това са максими, норми, с които самите ангели си служат. Това са максими, с които Бог си служи. И когато аз питам, Господи, защо скърбя? За да се роди моето добро в Твоята душа и Ти да ме почувстваш и аз да те почувствам. Господи, защо съм радостен? За да се роди моята мисъл в Тебе, за да светне, че да се зарадваш и Ти, и укражаващите Тия. Осмисля се така доброто и мисълта? Тогава Вие, жени, скърбете, за да се роди Божието добро във вас. Вие, мъже, радвайте се, за да се роди Божията мисъл във вас. И тогава доброто и мисълта, съединени заедно, скръпта и радостта съединени заедно, дават израз на великия божествен живот, а този живот е безсмъртието на човека когато ние разбираме тези две фази и ги усвоим, ще бъдем безсмъртни. И за това казва Христос, тия, които се сподобят с този живот, с това разбиране и духът ги обгърне, те ще се нарекат синове Божии, които живеят и в доброто, и в мисълта, и скърбят, и се радват, и доброто раждат, и мисълта раждат. Беседа, държана от учителят на 25 юли 1925 година в град София